Kapitola 11 Džaráva Go Stáří Verš 146. šest Konu haso kima nando Nidžang padžality sati Andha na dha jak se lze smát, jak se lze radovat, když vše je stále v plamenech? Temnotou obklopení nebudete hledat světlo. Verš 147. Pasa citta katang bimbang, a ruka samusitang, a turang bahu Thiti. Pohleď na tuto vyzdobenou loutku, navršenou hromadu neduhů a nemocí, předmět mnoha myšlenek, v níž není nic trvalého a stálého. Verš 148 Parijin na midang rupang, roga nilang, pabhangurang, bhidžaty puty sandi ho, maranantan Zkáze podléhá toto tělo, křehké hnízdo nemocí, rozpadá se v hníjící změť, když smrt ukončí jeho život. Verš 149 Jáni máni apatháni alá bůh sárady kápot a týni tány disvána káraty Zbudou-li jen tyto rozházené jako seschlé tikve, vybělené kosti, lze se při takovém pohledu radovat? Verš 150 Atti Nang Katang mang Hita Lipanang Jatta Džara Máno ohito. Z kostí je toto město postavené, masem a krví omítnuté, v něm stáří a smrt, domýšlivost a pohrdavost jí jsou ukryté. Verš 151. Jíranti ve Rájaratá sučitta Atho sarírampi jarang upéti Satanje dhammo na jarang upéti Santo havi sabbhi pavidhyanti Ze stárnou i královské vyzdobené vozy Rovněž toto tělo Dochází stárnutí, jen dobrá dhamma stárnutí nedochází a mírní ji dávají poznat dobrým lidem. Verš 152 Apasutájang puriso baliba dhova džírati mansány tasa Panna Tasana Vadhaty Nepoučený člověk stárne jako vůl, přibývá mu masa, ale moudrosti mu nepřibývá. Verš 153 a nejka džáti sang sárang, sandhá Gaha santo, dukká punam. Nejedním zrozením v tomto koloběhu životů prošel jsem, nenaléza je, stavitele tohoto domu hledaje. Strastné je zrozování opětovné. Verš 154 Gaha káraka nakahasi. si punagéhang nakáha si bhagga gahakutang visankhatang KAYAMA Staviteli domu, není však jsi spatřen, znovu dům již nepostavíš, všechny krokvej jsou zlámané, hřeben domu je roztříštěn, nesformovaného stavu dosáhla mysl, toužení dospělo k ukončení. Verš 155 Ačaritvá brahmačaryang aladha jobbani dhanang, džinna končáva džhájanty kína mačiv palali Ti, kdo nežili čistým životem a nezískali v mládí duchovní bohatství, Chřadnou jako stará volavka u jezera bez ryb. Verš 156. Acharitva Brahmacharian, Aladha Jobbany Dhanang, Senti Čápa Tiký Náva, Puranani ti kdo nežili čistým životem a nezískali v mládí duchovní bohatství, leží jako zlomené luky a oplakávají staré časy. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésakó. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst